вислуховувати сто причин на відмову, а потім почуватися винною. Софія працювала на повну потужність. Півтори ставки в училищі, чергування в лікарні. Не полишала співу. До училища вступили двійко особливих співучих дівчаток, близнятка Ніна і Ліна. Маленькі, чорняві, гарні, немовлялечки, брівки шнурочком, величезні чорні очі, трішки й милі носики. А коли ті лялькові створіння починали співати, все навколо замирало. Голосів такої чистоти і такого чарівного тембру Софія досі не чула. Дівчатка співали з малку, жартували з народження, зовсім крихітними плакали в терцію. Ідеальний слух дозволяв їм співати все, що бажав композитор і керівник. Отепер Софія відвела душу. Можна було розписувати твори не лише на три, а й на чотири голоси. Дівчатка тримали партії будь-якої складності. І ансамбль звучав чисто і злагоджено. У лікарні також сталися зміни. Стасик вступив до аспірантури, виїхав до Одеси. Натомість з Тернополя приїхав молодий лікар, якого призначили районним акушером-гінекологом Олександр Васильович Зайченко. Він мав вже певний практичний досвід, до того ж закінчив клінічну ординатуру. Ці слова «аспірантура», «клінічна ординатура», «кафедра» лунали Софії музикою і сповнювали її повагою до такої мудрої людини, ще до знайомства з нею. Олександр Васильович виявився невисоким енергійним чоловіком, ровесником Софії. На його круглому обличчі серйозність постійно змагалася з усмішкою. Здавалося, ніби він щиро тобі радий, але раптом згадує, що великий начальник і змушує себе бути суворим і зосередженим. За молодістю літ і недовгим досвідом роботи він переживав, мабуть, ті самі муки, що й Максим. Під його керівництвом опинилося кілька десятків людей. Майже усі старші за нього, тому керувати було непросто. Будь-яка дрібниця, як-от складання графіка чергувань щомісяця, перетворювалася на проблему. Новий завідувач спочатку просив усіх лікарів обрати собі зручні дні чергування, а те, що залишалося, брав собі. Не треба було ходити до ворожки, щоб дізнатися, що ж залишалося зайченкові вихідні та святкові. А йому й байдуже. Софія любила свою справу, віддано служила їй, але таких фанатиків власного фаху бачила мало. Олександр цілими добами не виходив з лікарні Тут снідав, обідав, вечеряв Тут ночував разом із черговим При виникненні якихось найменших ускладнень Та робив це так, тактовно Обґрунтовуючи особистими обставинами Не хочеться, мовляв, повертатися до гуртожитку Місцева влада лікарів та вчителів не шанувала.